Казково-фантастичні мотиви Колядки з казково-фантастичними мотивами теж мають деяку схожість із билинами. У цій групі колядок, поруч з християнськими апокрифічними елементами, помітний відгомін і передхристиянських вірувань та міфічних образів сюди належить, зокрема, такий мотив Сонце, Місяці, дощ у гостях в господаря вихваляються своєю силою. Спасибі тобі, пане господарю, що звелів нам колядувати. Вимітай двори, застеляй столи, буде до тебе три гості разом, усі заразом. Перший гість – ясне сонце, другий гість – ясен місяць, а третій гість – та дрібний дощик. Як похвалиться ясне сонце, як я й зійду рано в неділю, то зрадується увесь мир хрещений та ще й народжений. Як похвалиться ясен місяць, як я і зійду рано з вечора, то зрадується риба щука в морі, а козак у дорозі. Як похвалиться дрібний дощик, як я упаду тричі на мая, то зрадується жито пшениця, Усяка пашаниця. Подібну колядку знаходимо і у збірнику Гнатюка. «Ой, я вас прошу, три товариші, Ой, я вас прошу, на що ми бігдав, Ой, я вас прошу, їжте та пийте!» Вихвалюєся перший товариш, Перший товариш ясний місячник. «Ой, як я зійду з вечора пізно,» Ой, я освічу гори долини, гори долини, господаренька. Вихвалюєся другий товариш, другий товариш світлое сонце. Як же я зійду у неділю рано? Я обігрію гори долини, гори долини темні, лісове, темні, лісове чисте поле. Вихвалюєся третій товариш, третій товариш сам біг небесний. Як же я спущу, Дрібного дожджу, зрадуємося весь мирний світок. Колядковий герой, звичайно, це буває парубок, називає місяць своїм батьком зірницю матір'ю, а сонце братом. У мене батенько, ясен місяченько, у мене матінка, ясна зіронька, в мене братенько, ясне сонечко. Крім того, у цій групі колядок вже помітний вплив християнських елементів на пережитки поганського світогляду. Внаслідок цього впливу міфічні образи змінюються християнськими святими. У одній з колядок цього типу святі трубачі голосом своїх труб викликають зміни у природі. У святого Дмитра труба із срібла, у святого Юра труба із тура – а як затрубив ще й святий Дмитро, той покрив зимку всі гори біло святий Юрій, як сей затрубив, усю кригу розбив, дерева розсвітив. До тієї ж групи належать також такі колядки, у яких оспівується герой, що наміряється стріляти на змія, сокола чи оленя. Але не вбиває своєї жертви, бо вона випрошується у нього, обіцяючи багаті дарунки або поміч при дівчини. Одну з кращих колядок цього типу записав Іван Франко у селі Нагуєвичі коло Дрогобича. Ось вона. «Стоїть, яворець, тонкий, високий, гей, дай Боже, тонкий, високий, у корінь глибокий». А в коріненьку чорні куноньки, А всередині ярі пчівоньки, А на вершечку сив соколенько. Сив соколенько, гнізденце сив'є, Гнізденце сив'є, бів камінь бере. Бів камінь бере, це наспід кладе. Всерединеньку цвіт калиненьку, Вершок виводить сріблом золотом, По-під ябурець здавну стеженька, Наїхав нею гречний панонько. Гречний панонько, чом Іванонько, Під ним коничок темносивенький, Темносивенький, барзо, буйненький, На тім конику гречний панонько, Гречний панонько, чом Іванонько, На нім сукенки кармазинові, На нім чобітки Софіянові, На тих чобітках срібні підківки, На нім шапочка магеровая, а за плечима тугий лученько, тугий лученько, дрібні стрілоньки. Ой верх він оком на зелен явір, та й іздурів він сива сокола, взяв добувати дрібні стрілоньки, взяв наміряти з туга лученька. Ци під ці під крилонько. Сив Соколонько, му словенько. Ой, пане пане, не стріляй мене, не стріляй мене, не рубай мене, стану я тобі, ав вислуженці, ав вислуженці, а в вигодонці, ви ви як ти поїдеш за тихий Дунай, за тихий Дунай, по гречну панну. Твоїм боярам броди покажу, броди покажу, мости поставлю. Твою панночку сам перенесу, сам перенесу, вінка не зроню. Тебе самого на золотий міст, на золотий міст, на срібну лавку, за тим словеньком Будь же ми здоров, будь же ми здоров, гречний паноньку, гречний паноньку, чом іваноньку, дай же ти, Боже, а в полі полон, а в полі полон з усіх сторон, Дрібні снопоньки, густі копоньки, в оборі плідно, дома західно, дома західно, та й радісно. Іноді у таких колядках оспівується чудодійна будова золотого терема на рогах волення або будування церкви з допомогою коня. Рано в неділю кури запіли, а хто раніше встав, три свічки сукав при першій свічці личко вмивав, при другій свічці коника сідлав, при третій світці з двору виїжджав. А був же тото гречний молодець, гречний молодець, на ім'я пан Дмитро, хвалився конем перед королем, не мав короля такого коня, золота грива всю землю вкрила, срібні копита, камінь лупають, камінь лупають, церкву складають з трьома верхами, з трьома хрестами на першому хресті. Сонечко у весні, на другім хресті місяць у креслі, на третьім хресті зоря із моря, зоря із моря, два-три престола, на тих престолах матка Христова книжку читає, Христа благає, за відця матку, за всю челядку, за челядочку, за худобочку». Наскільки у колядках цієї групи грає роль символіка поетичних образів, пише Філярет Колеса, чи глухий відгомін із давніх міфологічних зображень, це питання, вирішення якого тим трудніше, що на слов'янському ґрунті наступило поплутання християнських та апокрифічних елементів, із пережитками передхристиянського світогляду, наслідком якого було й переношення міфологічних зображень на християнських святих Юрія, Миколу, Василія, Іллю і творення нової християнізованої міфології.